Utóbb persze Havas John is betéve tudta a forradalmi események időrendjét, köszönhetően a sok megemlékezésnek, filmfeldolgozásnak és gála koncertnek. Ezek azonban helyenként igencsak kiszínezték a történteket. Kétségtelenül a folyamat fontos alakja lett az a két nő, akik a barikádokon állva egy irányba terelték a tömegeket. Nem igaz viszont, hogy előre eltervezték akciójukat, és közel sem olyan eltökélt arccal léptek a közönség elé, mint a későbbi ábrázolásokon. A fiatalabbik húszas évei végén járó volt, ahogyan akkoriban hívták, egyéni család. A század elején szinglinek nevezték volna, száz évvel azelőtt pedig vénlánynak. Befont hajával és öltözékével furcsomód inkább az utóbbi korba illett az persze túlzás, hogy komplett ünnepi matyó népviseletben jelent volna meg, egyszerű fehér vászomból készült pendejt, inget és kötényt viselt, hátán pedig nyoma sem volt energia átalakítónak. A civilizációtól elzárva nőtt fel egy ökológikus passzív tanyán, és elkoborolt kecskéjét keresve figyelt fel a csődületre. A szemétkupacokra időnként önjelölt szónukok másztak fel. A tömeg mindenkit megtapsolt, pedig a legkülönfélébb alakok fordultak meg ott. Volt köztük, aki egyenlően osztotta volna szét a szemetet, és akadt, aki megelégedett volna hulladékmentes zónák felállításával is. Valaki műanyag vart ruhát hordott, más faágakat kötözött magára. A nő azonban... Csak körbe akart nézni a magaslatról, és a házi állatát hívta, amikor megpörgette műanyag kereplőjét. A körülötte lévők rögtön felé fordultak. Halljuk! kiáltotta valaki. Gyerünk, ne kéresd magad! hallatszott egy másik hang. A lány kétségbe esetem forgolódott, még soha nem látott ennyi embert. A tekintetek mind rászegeződtek. Ekkor sokkos állapotában énekelni kezdett. Ez mindig megnyugtatta, ebben mindig örömét lelte. Teleszívta tüdejét, és a kacat halmok fölött szárnyalni kezdett egy dal, amit szüleitől tanult. Felszállott a vadgalamba szemétre, eredj babám, tarisznyádat cseréld le. Nem cserélem, nincs annak más hibája, édesanyám tavaly nyáron csinálta. Leszállott a vadgalamba szemétről, Szép a vásárból vegyél föl, Nem veszek én, úgy van az pont kivarva, Napnyugtára elfoszlik majd az ajja. Egyszerű ősi dallam szólalt meg, Ami távol állt a belügyminiszter Bézbó sapkás Elemi erővel hatott a közönségre Ez a végtelenül hújszerű régiesség. A tömeg, Taps viharban tört ki, az énekes viszont csak rémülten pislogott. Anyja! Aki a keresésére indult, meglátta a kupac tetején. Utat tört magának, és ő is felkapaszkodott. Az idős asszony talpik feketében, fejkendőben állt. Átölelte lányát, és már együtt fogtak a következő nótába. Eltörött a csibuk pipám kupakja! Azt mondják, hogy őrizgessen magamba. Nem veszem én ezt a bajt a nyakamba. Vigyál az, aki így kifaragta. Egymást követték a kesergők. Pajzánóták, tréfás dalocskák. Úgy tűnt, a hangulatot már nem lehet fokozni, a java viszont még csak most következett. Újra felcsendült a legelső dal, de az egyszerű képek és finom áthallások most már konkrét uszítással párosultak. Fölszállott a vadgalomba szemétre, fogjad babám golyóbisott tenyérbe, nem fogom én, nincs annak más előnye, Bozsó Péter gazdagszik meg belőle! A hallgatóság hosszan skandálta az utolsó sort. A fekete ruhás öregasszony pedig úszott a boldogságban. Lányára volt büszke. Nem érezte saját jelentőségét. Pedig, még ha nem is robbantott volna ki heves eseményeket, már akkor is helye lenne a történelemkönyvekben, mint a propaganda népdal feltalálójának. Az egymás után sorjázó dalok ugyanis jól felépített ciklust képeztek, és végig súlykolták az alapvető üzenetet. A mű alapját egy 46 évvel korábbi írás képezte, de felpántlikázva sokkal hatásosabbnak bizonyult, mint eredeti formájában. Valaha szakdolgozatnak készült, és a címe az volt A nagyvállalatok felelőssége a körkörös gazdaság kialakításában. A szemét kupac tetején lánya társaságában. A 68 éves Dr. Mezei Regina énekelt. Regi, miután lediplomázott, egy darabik környezettudatos cégeknél jogászkodott, de munkahadóiból rendre kiábrándult. Az ökobarát bambusz bevásárló például kiderült, hogy valójában kölyök pandák fonják kényszermunkában. A társaság pedig, amelyik éhező gyerekeknek ültetett fákat, később ugyanazokkal a gyerekekkel vágatta ki mindet. Aztán végül egy biobriket gyártó családnál vállalt munkát, és egyre inkább az önellátó életmód felé fordult. Itt egy újabb mérnökkel hozta össze a sors. 2035-ben megismerkedett Benedekkel, az elvált népies építésszel. A férfi 23 évvel volt idősebb nála, de egy sokkal régebbikor szülöttének látszott. Olyan időutazónak tűnt, aki időgépét pásztortűznél faragta bugyli picskával. A népi kultúra megszállottjaként az egyetem alatt, az ezretfordulón technodiszku helyett táncházba járt, és nagyapja csizmájában robbta a csárdást. Különös látványt nyújtott a műszaki egyetemen lajbiban, hosszú szárú pipával, de egy idő után tanára is megszokták, hogy minden épületre náttetőt tervez, legyen az orvosi rendelő vagy repülőtér. 38-ban házasodtak össze, és Regina dédszüleinek régi romos parasztházát újították fel Puszta-zámor határában. A napelemeken kívül minden hagyományos volt, és teljesen az újrahasználás egyében éltek. Bontott téglából építkeztek, ciszternából öntöztek, állataikat menhelyről hozták, a bejáró nőjük pedig egy átképzett meteorológus volt. Az lett volna tökéletes, ha utódjukat is örökbe fogadják, hogy ne terheljék újabb fogyasztóval a bolygót. Egy évre rá azonban világra jött lányuk. A lehető legtermészetesebb módon szüléssel. Felmerült, hogy a trónok harcából válaszszanak keresztnevet, de végül a gyereket a magyar népmeség sorozat alapján nevezték el okos lánynak. Igen, csak találó név volt ez a kicsinek. Nem mintha különösebben vágott volna az esze, vagy mindenáron pallérozni akarta volna, inkább tanult is, meg nem is. Viszont folyton egy szál melltartóban járt, legtöbbször fél lábbal kecskéére támaszkodva. Iskoláit állandósított távoktatásban végezte, és alig hagyta el önellátó tanyájukat. Nem álltak át az ötvenes években mikrohullámú áramra, azon kevesek közé tartoztak, akik maguk bügykölgették régi napelemeiket. Regina sem szívesen ment be a faluba, ami akkor már Péter kiskirályságának számított. A házak fölé magasodott hatalmas gyárépülete, és ő töltötte be a polgármesteri posztot is. Fölényesen győzött a szlogennel, amire olyan büszke volt, az lesz majd csak tiszta mámor, felvirágzik, puszt az ámor. Inkább otthon, a kemence mellett énekelgetett a család, Dalba szedve tanították meg a gyereknek, mit gondolnak a világról. Zenéltek kannán, kanálon és mosóteknőn, még azokon a szemeteken is, amik a felhőkből érkeztek. Miután Benedek meghalt, a két nő magára maradt. Mindig azt hitték, a pipa fogja elvinni, de egy este csak úgy összeesett csárdás közben. A hurrá bevezetése után ők is kötelezően kapták a műanyag hulladékot, amiből kezeik alatt szebbnél szebb hangszerek készültek. Amikor a barikádon állva a közönség éjjelzésétől kísérve sokadik dalukba fogtak, okos lány beletult a kupacba, és néhány kacatból pár mozdulattal kezdetleges furuját eszkávált anyjának. Semmiség volt ez neki, bármikor könnyedén készített volna, akár kecskedudát is egy szakadt trigitális porcivózsákból. Ahogy anyja a pikulát fújta a sokaságból, mások is hangszerért jelentkeztek. Pár perc múlva már kézről kézre adták a zeneszerszámokat, és egyre hangosabban szólt a tiltakozás együttese. Ekkor történt az az esemény, aminek jelentőségével senki nem volt tisztában, sőt, még csak észre sem veddik, hogy egyáltalán megtörtént. Regina lánya kezében tartotta a tárgyat, amit annak idején anyja olyan könnyedén hajított el. Megforgatta újai között a kupakot. Megvizsgálta a menetet, és keresett egy hozzáillő műanyagcsövet. Takaros kis fúvókát alkotott, aztán a mindig nála lévő Biobicskával gyakorlottan vágta, lyukasztotta a furuját, és már nyújtotta is oda valakinek. A kupakot két nappal korábban ásták ki, és borzasztóan megviselték az események. Örök nyugalomra rendezkedett be, aztán egy csapásra minden megváltozott. Attól fogva egy elvadult szakáló szétosztáspárti szájában lógva a végig a forradalmat. Ott volt, amikor megrohamozták a P vállalat épületét, és amikor felgyújtották a hulladékőrség székházát. A dalok szájról szájra járva tüzelték fel az ellenállást. Mindenki megtalálta bennük a szőt, Még a legegyszerűbb üzenetekhez szokottak is. Másnap már a parlament előtt zúgott az ingyom-bingyom. A helyszíni felvételek bejárták a világot elindítva a dühött népzene hullámait Európa nagyvárosaiban. De egy érdekes nemzetek közötti kapocsra is fény derült. Az erdőbe tartó nyulacskáról szóló népdal visszatérő sorait több mint 150 éven át mindig teljesen értelmetlennek gondolta, pedig nagyon is konkrét jelentéssel bírtak. Csak éppen az óceániai palau nyelvén. A két országpolgárai Egyszerűen túl ritkán találkoztak ahhoz, hogy mindez korábban kiderüljön, vagy ha mégis összefutottak, nem kerültek szóba nyulas dalocskák. Annál is inkább, mivel a palaui nyelvben nincs szó a nyúrra. A dolog mögött logikus magyarázat áll, és a dalnak megvolt a maga története. Amikor gróf Festetics Rudolf 1892-ben feleségül vette egy amerikai multimilliómos lányát, elérkezettnek látta az időt, hogy megvalósítsa világutazó álmait. Hat évig tartó nászúttyukon, Tolna nevű jachtjukkal bejárták a csendes óceán szinte összes sziget csoportját. A gróf felbecsülhetetlen néprajzi gyűjteményt szedett össze, a nászút pedig egy zátonyon végződött vállással. Palaún több napot is eltöltöttek, és bármit kérdeztek a benszülöttektől, azok minden válasz előtt elmondták, ingyom, bingyom, tálibe, tutálibe, málibe. Az ifjú házasok sokat nevettek ezen, szavuk járása lett, és idővel kieszelték a nyulasmondókát. 1902-ben a gróf egyedülálló gyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. Az akadémikusok a múzeum kávéházban látták vendégül festeticset. Ott szavalta el versikéjét Barack hatására. A Prímás pedig rögtön megtalálta hozzá a dallamot. A hegedűs, aki a felvidéki kis származott, pár év múlva hazaköltözött, és amikor 13-ban a faluban hírement, ment, hogy egy fiatalember muzsikákat gyűjt, ő is felénekelte a fonográfra furcsa nótáját. A népdalgyűjtő Kodály Zoltán mit sem sejtett az egészből, hiszen nem értette a palaui nyelvet, ráadásul ő nem a múzeum, hanem a New York kávéházba járt. Festetics újabb útra indult, majd Párizsban élt, így utóbb nem értesült róla, milyen karriert futott be a szerzemény, aminek szövegét nem értette senki. Az ingyombingyom tálibe, tutálibe, málibe, nyersfordításban így hangzik, Legyenek szívesek arrébálni, forgalomban szemben parkolnak! A főúri utazó a hazahozott 1600 használati legtöbbéhez legtöbbéhez, annak idején cserével jutott hozzá. Az üzleteléshez még San Franciscóban vásárolt össze egy csomó bóvlit, fésüket, töltőtollakat, piperec utcokat. Ahogy a tolna hullámokat vetve kihajozott palauról, a sziget lakossága örömújongásba tört ki. Valaki utánuk dobott egy kókuszdiót. Két mezitlábas benszülött, parton állva vizsgálgatta, mit kaptak az idegentől. Egy gyöngyház utánzat cipőkanál volt, ami a kor forradalmi anyagából, celluloidból készült. A palaui asszony, majmiti, 1895-ben tömeggyártott műanyagot tartott kezében. Lendületet vett, és nagy évben az óceánba hajította a tárgyat. Aztán lemondóan csak annyit mondott: Cséribiri. Utóbbi nagyjából annyit tesz, fehér ember, kinek feje koralzátónak ütközött. A cipőkanál akkor még szinte egyedül volt a végtelen víztömegben. Aztán idővel egyre több társa akadt. Úszott a felszínen körbe az Észak csendes óceáni áramlattal, végig Japán partjainál, el Alaska és Kalifornia mellett. Aztán jött Hawaii, Új-Zéland. Tíz év alatt tett meg egy fordulót. Amikor a maci és a kupak megszületett, a tizenharmadik kör vége felé járt volna, ha nem sodródott volna egyre beljebb és beljebb. Minden felül lebegő műanyagok vették körül. Akkoriban a nagy, csendes óceáni szemét volt leginkább sűrű, kavargó levesre emlékeztetett. Aztán, ahogy teltek az évek, a rengeteg kábel miatt az egész egyre inkább összeállt. A 2060-as évekre már Palauig ért az összefüggő szemét. Gyakran a partoktól messze is viháncoló gyerekcsapatok szaladgáltak rajta. A kis független Szigetország, ami hányatatott történelme során tartozott már Spanyolországhoz, Németországhoz, Japánhoz és az Egyesült Államokhoz is, most a hulladék uralma alatt nyögött. Messziről úgy tűnt az apró pontot, maga a vége láthatatlan hullámzó műanyag tartja felszínen. A ráirányult figyelemnek köszönhetően az új magyar vezetés szorosabbra fűzte a kapcsolatokat Palauval. Nekik ajándékoztak néhányat a megszüntetett hulladékőrség kocsiai közül. A kormányodón napi bejelentkezések futottak az úszó hulladéktól elpusztult tengeri állatokról, és egy palaui zenész is tiszteletbeli helyet kapott a zenekarban. A 68-ban felálló kabinet volt az első, amely hagyományőrző zenei formációként alakult meg. Soraiban muzsikáltak a miniszterek és államtitkárok, a banda pedig állandó műsorában, Énekszóval hirdette ki rendeleteit. Kormány még nem volt ilyen népszerű, hímzőkörök alakultak, és aki eddig büszkén hordta nyakában PTR-jét, az most cifra macsó kötényre váltott. Havas John hangszereket fabrikálva követte az új fajta adást, de már egyedül volt. Azon a viharos hajnalon Pamelával összebújva átbeszélték, hogy kapcsolatuknak nincs jövője. Az egykori bűnöző értelme már csak fél lábbal állt a realitás talaján, a maga módján mégis felfogta ezt. Ő rá biztos jövő várt. A következő tíz évet is lakásában szorgoskodva tölti majd. Azt viszont senki nem tudhatta, mi lesz a sorsa egy bukott közteres tisztnek. Könnyek között kérte meg a macit, viselje gondját az üldözöttnek. Szabályellenes volt, pamala mégis elvette a flakont a raptól. Az alezredesnek végül egy régi ismerőse segített elhelyezkedni, és még a rangját is megtarthatta. A mackót új irodájában helyezte el, és azt a fülbevalót tartotta benne, amit még hulladék kísérőként viselt. A maci elégedett volt új helyével a polcon, és örült, hogy nem kell néznie a kormányadást. Sosem bocsátotta meg Reginának, hogy olyan könnyen szemétbe dobta. Az egykori cserbenhagyóból vállalatszámonkérési kormány biztos lett, a zenekar tekerő lantosa. Az idősnő hosszú, ballada szerű dalban jelentette be az új jogszabályt, amelynek az volt a címe, a fecske madár is visszaszáll a fészkébe. A törvény gyökeresen forgatta fel a szeméthelyzetet. Használat után a gyártók kötelesek voltak visszavenni minden terméket. A zenekarban helyet kapott a kupak is. Szakállas gazdája elavulás ügyi államtitkárként rajta pikulázott. Okos lányt, mivel semmit nem tudott a világról, és a politika sem érdekelte, kinevezték kulturális miniszternek. Helyettesei egy idő után így is jobbnak látták, ha távol tartják irodájától, nehogy véletlenül valamilyen visszavonhatatlan intézkedést hozzon. Naptárában ezért egymást érték az események. Naphosszat énekelt a legkülönfélébb állami szervek dolgozóinak. Így látogatta meg Szászpamelát is. Senkinek nem tűnt fel a történelmi jelentőségű esemény, de Regina lánya a kupak után megforgatta kezében a macit is. Péter cégét megrengették az új intézkedések. Ízekre szedték cégét, és egy sor kellemetlen igazság került napvilágra. Ragyogó gömbjeik színe valójában nem függött össze használóik életmódjával. Úgy programozták őket, hogy folyton vásárlásra ösztönözzenek. Az is csak részben volt igaz, hogy a PTR-t több országban orvosi segédeszközként tartották nyilván. Egyetlen államról volt csak szó, ott viszont orvosi segédeszköznek számított a dobszóval kísért révült kántálás is. Ráadásul a felkínált termékeket titokban ők maguk gyártották, egyáltalán nem környezetbarát módon. Az új visszavételi törvény értelmében olyan pontokat kellett kijelölni, ahol a fogyasztók leadhatták fölösleges kacatjaikat. A vállalat igyekezett a leglehetetlenet címet megjelölni, de az ország közepén a semmiben létrehozott átvevő telepet rendszeresen vegzálták a kiskunsági nemzeti park emberei. Az öreg mágnás szociológusokat és pszichológusokat fogadott fel, akik azon dolgoztak, hogy a fogyasztók ne akarjanak megszabadulni tárgyaiktól. Arra jutottak, hogy az emberek jobban ragaszkodnak az olyan termékekhez, amelyekre aranyos cicák képét nyomtatták. Ezután minden árut így hoztak forgalomba. A kormány azonban nem engedte, hogy macskás porszívókkal manipulálják a lakosságot. Ellencsapásként megalkotta az indokolatlan álladdíszítés tiltó törvényt. Meghatározták a maximális cicaméretet, amit ezentúl csak macskáknak készült cikkekkel lehetett elhelyezni. Persze attól fogva papíron minden porszívót macska porszívóként kínáltak. Aztán a kormány teljesen betiltotta a macskák ábrázolását, és arra kötelezte a gyártókat, hogy minden terméket riasztó állatok képével lássanak el. A vállalatnak egy idő után több szemetelett, mint bárkinek a bolygón. Valami egészen újszerű megoldásra volt szükség, és a milliárdosból, aki az utóbbi 50 évben főleg interjúkat adott, 76. egyik viharos estéjén Előtört a mérnök. Rájött, hogyan tudna megszabadulni minden szeméttől. Irányított szelekkel kell elszállítani. Fizikusokat bérelt fel, pálya elhagyó meteorológusokat csábított vissza, és a pusztában álló telepükön fogtak bele a kísérletezésbe. Pár hete próbálkoztak csak, amikor egy verőfényes délelőttön sötét autó állt meg a gyáros puszta zámori kastélya előtt. Két marcona alak kereste a házurát. Egyikük felmutatta igazolványát, mire Péter szónélkül követte őket. A sármos öreg úr köntösben ült be a terepjáróba, ami a Kiskunsági Nemzeti Park területére vitte. A gazdagság jele volt ez, Kevesen engedhettek meg maguknak olyan házi kabátot, ami nem merült le délutánig. A pusztában egy ponton sűrű acélkerítés állt a útjukat. Egy tábla azt hirdette, fokozottan védett költési terület nem látogatható. A sofőr szürkészöld-barna foltos tojást érintett az érzékelőhöz, és a kapu kinyílt. Számtalan sorompó után egy magányosan álló, kilátószerű épület előtt fékeztek le, aminek homlokzatán tollakból kirakva állt, túzok megfigyelő állomás. Az öreg attól félt meredek kell majd felkaptatnia, de az ajtó túloldalán modern acéllift várta. Odafönt élettelen tojóktól és kakasoktól zsúfolt irodájában, szikár, negyvenes nő ült íróasztala mögött. A madár megfigyelők széles kalapját és terepszínű ruháját viselte, nyakában távcsőlógott. – Igaz, hogy önhöz köthető ez a tevékenység? – kérdezte köszönés helyett, és asztala fölött azonnal trigitalizált felvétel indult el. Apró szemetek emelkedtek az égbe, kanyarogva szálltak csapatostól olyan hihetetlen felbontásban, hogy még a nyalóka végekre rajzolt csótányokat is ki lehetett venni. Sejthettem volna, hogy maguk megfigyelésben profik, nevetett erőltetettem Péter. Vendéglátójának arcizma sem rándult, felvont szemöldökkel várta, amíg válasz nem kapott kérdésére. A milliárdos bólintott. Fölényesen érkezett, de ettől a tekintettől kezdte kellemetlenül érezni magát. Van róla fogalma, mit műveltek? emelte fel hangját a távcsöves. Néze, ha bármilyen bírságról van szó, kifizetem, abban van gyakorlatom. Vehetnek belőle néhány új madarat, ezért igazán nem kellett volna ide rángatnia. A nő arcán most, mintha valami halvány mosol jelent volna meg. Bírságról szó sincs, épp ellenkezőleg. Szeretnénk anyagilag támogatni a kutatásaikat. – Maguk! – mutatott Péter röhögve egy üres tekintettel bámuló túzokra. A másik felállt az asztalától, és bokáit összecsapva bemutatkozott. Katonai meteorológia! száz Pamela alezredes! Péter ott ült az egykori szóvívő szobájában, háttal a macinak. A flakon persze rögtön felismerte, de nem volt oda a boldogságtól. Nem kedvelte sokkal jobban, mint Reginát, élénken élt emlékezetében, hogy annak idején nyomorult maciméznek nevezte. Méltatlankodva figyelte, ahogy a tiszt elfordít asztalán egy madarat, és a háta mögötti fal hangtalanul elhúzódik. A természetvédelmi terület egy évszázada a hadsereg fedett bázisa volt. Mindentől elzárva kísérleti repülőket és fegyvereket fejlesztettek, amolyan magyarországi 51-es körzetként működött. Az elhagyatott környék ideális gyakorlóteret biztosított, és a szikes vidék valójában jelentéktelen világgal rendelkezett. Legelőször pont a túzokot fejlesztették ki. Ilyen állatfaj nem létezett. A robotmadarat kifejezetten hadászati célra hozták létre a Débaványai rezervátumban. Annak érdekében, hogy igazi állatnak tűnjön, meg kellett teremteni az előtörténetét. Meghamisították a pallas lexikont, és a madáról közmondást terjesztettek el. A repülőjószágra Pamela bázisán nem csak konspirációból volt szükség. Így szimulálták az ütközéseket. Az 1970-es években a robottechnika még gyerekcipőben járt, ennek volt köszönhető a túzok, kiküszöbölhetetlen kerregő hangja, és minden repülőmodánál nagyobb súlya. A széles ablakon át végtelen pusztát árult fel, amit csak itt-ott tarkítottak macsaras részek. Az alezredes levette kalapját, katonásan összehajtogatta, bezárta egy fiókba, aztán belefogott mondókájába. – Gondolom, ön is sejti, hogy a szemétviharok nem teljesen természetes jelenségek. – Nyilvánvaló, hogy a klímaerőművekből szivárog valami, csak nem hajlandók beismerni – Vetette közbe Péter. – Igen, eleinte valóban így volt, de a repülőműanyagok hamar érdekelni kezdtek bennünket is. A bolygó légköre évtizedek óta katonai kísérletek terepe – nem egy vihar szabadult már ki innen is. Nézze csak! – adta át a látcsövét. A sokat látott gyáros döbbenettel mondta. – Ez fantasztikus! – Ne szórakozzon, még el sem kezdtük! – mosolygott a nő. – Elnézést, csak a maga távcsövén nem futnak reklámok. – Na igen, hadászati fejlesztés, figyeljen! – a távolban, bal felől elsötétült az ég, és hosszamporzott a horizont. Aztán kivehető lett a terebélyes felhő a földigérő tölcsérrel. Egy szemét tornádó közelített. Péter csak most vette észre a síkság másik felén elhelyezkedő szabályos körgyűrűket, amiket posgás zsázsából ültettek. A forgószél imbolygó pörgetőként szelte a tájat a gigantikus céltábla felé, de egyre lassabban, bugdácsolva haladt. Amorf lüktető formákat vett fel, aztán, mielőtt elérte volna célját, darabjaira hullva szóródott szét. Fehér köpenyes alak futott oda, hogy leméri a távolságokat. Az a meteorológus volt, akit még a szemét mafia lebukása után nyertek meg maguknak az állami szervek. Akkor ismerte meg pamela -t. Ő hívta az egységhez, amikor a tisztnek új munka után kellett néznie. Ahogy látjam, még nem igazán tudjuk irányítani, az viszont nagyon ígéretes, ahogy maguk azzal a hulladékral megfordultak. De minek művelnek ilyesmiket? Bukott ki a milliárdosból a kérdés. Magának magyarázzam? Igencsak hasznos lenne, ha messzire el tudnánk juttatni a szemetünket. Tudja, az újfajta háborúk már nem a nyersanyagokért vagy a piacokért folynak, hanem a beszemetelhető területekért. Az egyes országok jó ideje hordanak át hulladékot szomszédjaikhoz mindenféle fedőszervezetekkel vagy akár segélynek álcázva. Gyakoriak a villongások, határon átlőtt szemetek, de előfordul hulladékbombázás is. Emlékszik a kétnapos bolgár-román villámháborúra? Az egész csak arra volt jó, hogy benyomuljanak a másik területére, és ott hagyják az elavult harckocsiaikat. Ügyes! – kezdte kapiskálni a dolgot az üzletember. – De ezek nagyon feltűnő módszerek. Az igazi égi háború észrevétlenül zajlik, mint a kiberhadviselés. Mi sem tudjuk, mire képesek ellenségeink, de nem maradhatunk le a versenyben. Péter... Végignézett a műanyaggal teleszort vidéken. Cége jelképei, a jól ismert gömbök apró gyöngyökként csillogtak szerte a tájon. Komoly arccal Pamela felé fordult. A haza érdekében kész vagyok bármivel segíteni a kísérleteiket. Azt hiszem, még nagyon sok szemétre lesz szükségük. Attól fogva közösen szelídítették meg a viharokat, és áttörő eredményeket értek el. Ahogy teltek az évek, mind többször találtak célba oldal szél, vagy akár túzok átvonulás esetén is. A macé nap mint nap figyelte, hogy hasítanak az égen szürke csapataik egyre szebben és magabiztosabban. Érezte, hogy egyszer eljön majd az ő ideje.